З розсипаними по плечах непричесеними косами вона була краща, ніж будь-коли раніше. «Я ховаюся, бо не хочу, щоб мене арештували за вбивство», – відповіла вона. В її голосі не було ніякої гри, вона говорила цілком щиро, просто стверджувала факт. «Чого б тебе мали арештувати за вбивство, Люсі?» Вона всміхнулася. «Я не така дурна, як тобі здається, Мартіне, не така дурна, як усі думають». «Я певна, що Карл Юрген знайшов на револьвері відбитки пальців. Цілком певна, що моїх. Я завжди розуміла, що все це спрямоване проти мене». «Так, відбитки твоїх пальців, Люсі». В її погляді знов прозирнув страх. «І на тому, чим ударили панну Лунде, напевне, теж відбитки моїх пальців». Я подзвоню Карлові Юргену і запитаю. «Ні, Мартіне, не треба. Ти мені приятель, не дай їм забрати мене». Чашка випала в неї з руки. Я нахилився і підняв її. Кава розлилася по килимі. – Я мушу подзвонити Карлові Юргену. Поліція не може гаяти часу на пошуки. В неї є інші, такі самі важливі справи. – А тобі конче казати, що я тут, Мартіне? – запитала вона тихим, жалібним голосом. – Не знаю. Я підійшов до письмового столу і подзвонив Карлові Юргену додому. – Це Мартін. Я знайшов Люсі Лунде. – Де? Я помовчав. А я обов'язково повинен казати тобі про це. Залежно від обставин. Хіба вона вважає, що їй загрожує небезпека? А вже ж, саме так вона вважає. На другому кінці проводу на хвилю запала мовчанка. Згідно з кримінальним кодексом, людина, яка вважає, що їй загрожує небезпека і ховається, не робить ніякого злочину, навіть якщо її шукає поліція. Тобто та людина не зобов'язана виявляти свого сховку і віддавати себе в руки поліції. Оцей мені Карл Юрген – такий педант, що аж гидко. А по-твоєму, їй загрожує якась небезпека? Певною мірою так, їй загрожує арешт за замах на життя. Я знаю відбитки пальців на револьвері. Мартіне, не давай знаку, якщо вона біля тебе. Я тобі щось скажу. З непроникним обличчям я перевів погляд на картину, що висіла над каміном. Ну? Викрутку, якою хотіли вбити панну Лунде, повернули з лабораторії. На ній ті самі відбитки пальців – пальців Люсі Лунде. Я роздивлявся на картину Тюгесена. Тонкі барви, відтінки золотаво-сірих, пейзаж з бряклими дерезами, рожевою стіною і дорогою, на якій осіла біла курява. «Їй можна залишитися тут, Карл Юргене?» «Думаю, думаю, що так. Ти сказав тут. Отже, вона в твоєму помешканні?» «От йолоп, знов пробалакався. Нехай залишається там, де вона є. Це навіть краще. Я боюся за неї. Надто очевидні докази проти неї. Настирливо очевидні. Нехай вона дасть тобі слово, що не буде нічого робити. Мені навіть краще, що вона буде там. Я пошлю свою людину наглядати за твоїм будинком». «Дякую, Карли Юргене. На добраніч!» Я на хвилину зупинився перед похмурим домом полковника Лунде. Вже було темно, і він був ванів, наче велетенця скриня на потворному підмурку, з баштою, зробленою тільки на те, щоб з неї можна було милуватися краєвидом. Кошлаті ялини, які легенько погойдував вітер, здавалися живими примарами, охляли гілля, мов зарослі лапи, простягалися до будинку, наче хотіло задушити його. В садку лежав мокрий, почорнілий сніг. Далеко внизу, вздовж фьорда, мерехтіло освітлене місто. Але будинок полковника Лунди огортала темрява, бо тільки Люсі забувала вимикати після себе світло, а її тепер не було. Світилося лише у вітальні. Я на силу змусив себе зайти туди. У вітальні сидів полковник Лунди і розкладав паціянс. Він страшенно постарів. Я передав йому вітання від своєї матері. «Від вашої матері? Ага, правда. У неї все гаразд?» «Так, а як поліція? Вона ж, певне, була тут». Полковник Лунди поклав винову вісімку на винову десятку. «Винову вісімку кладуть на винову дев'ятку, полковнику Лунди», – мовив я. «На дев'ятку? Ну так, звичайно». Він забрав вісімку назад до колоди. На мене він зовсім не дивився і, розмовляючи, не відводив погляду від карт. Так, поліція була тут. Приїздив сам інспектор Гал. Вони перевернули все в кімнаті моєї дружини. Я вперше почув, що він назвав Люсі своєю дружиною. Вибачте за нескромне запитання полковнику. Чого ви більше боїтеся? Тобто, більше лякаєтеся вбивці чи боїтеся за свою дружину? Він відповів відразу, не задумуючись. За свою дружину. Боюсь, що з нею може статися якесь лихо. «А де панна Лунди і Вікторія?» «Не знаю». Здавалося, наче відколи зникла Люсі, в домі завалилася одна стіна. «Я піду побалакаю з ними», – мовив я. Полковник Лунди й далі не підводив очей. Поліція вже розпитала їх про все, про що тільки можна було розпитати. «Розумію. Я лише хочу привітатися з ними, сказати, що я повернувся». «Панну Лунди я застав у кухні. Вона чистила срібло». Дивно, пізно ввечері. Добрий вечір, пан Нолунде. Моя мати просила передати вам вітання. Дякую, я багато років не бачила її. Вона відклала вичищену ложку, вмочила ганчірку в порошок і заходила чистити другу ложку. Вона довго натирала її. Нарешті підвела на мене очі. Ви не сумуєте за дружиною полковника Лунде? За його дружиною? Ви маєте на увазі Люсі? Так. Ні, не скажу, щоб я сумувала за нею, але мені не подобається настрій у цьому домі. Чому? Вона зібрала всі ложки і поскладала їх рівно одна повз одну. Тоді взялася я до виделок. Працюючи вона дивилася просто на мене. Її карі очі на вузькому, характерному лиці не мали ніякого виразу. Тут живе вбивця доценте бабки. Я й сам так вважав, а однаково дивно було почути це з уст маленької панни Лунди. Вона весь час вражала мене, коли так сухо стверджувала якийсь факт. Адже вона завжди здавалася тінню полковника Лунди, тінню і відлунням його поглядів на життя. Видно, я дуже недооцінював панну Лунди. А вам неприємно думати, що тут живе вбивця панну Лунди? Вона піднесла виделку до світла і оглянула її. Дурне запитання до центебаки. Кому може бути приємно, що в домі живе вбивця? Нікому це не потрібне. «Нікому не потрібне. Що ж, видно, на це можна подивитися ще й так». «А де Вікторія?» – запитав я. «Готується до екзамену. З нею все гаразд». «Цікаво, чого вона так сказала?» «Я піду й сам гляну, як із нею», – мовив я. Вікторія справді готувалася до екзамену. Вона сиділа в оранжереї, тримаючи перед собою атлас. «Громадянська війна в Америці», – подумав я. Проте панна Лунде помилилася. З Вікторією було не все гаразд. Вона плакала. Я сів до столу. «Моя мати просила передати тобі вітання, – почав я. Мені вже набрид такий вступ, але принаймні він був безпечний. Вона справді пам'ятає мене?» «Моя мати пам'ятає все. Чого ти плакала, Вікторія?» Вона згорнула Атлас. «Не питай дурного, Мартіне. Їхні відповіді були такі самі дурні, як мої запитання». «А все-таки ти могла б мені відповісти, Вікторія?» Кутика зеленого ока скотилася сльоза. Я вже не міг бачити сліз. Жіночі сльози доводять мене до розпачу. «Не починай знов плакати, Вікторія. Мені важко дивитися на твої сльози. Скажи мені лише, чого ти плачеш?» «Через Люсі». «Чого?» Вона стрілила в мій бік зеленими очима. «Ти дурний, Мартіне, нічого не розумієш». Нехай буде дурний, але може трохи порозумнішою, коли ти мені дещо розповіси. Що? Мене мучить думка про... про що? Дай мені спокій, мовила вона, я вже бачити тебе не можу. Мене розсердили ці балачки. Я витяг сигарету і закурив, але їй не запропонував. «Можеш ти мене бачити чи ні, мені байдуже», – мовив я. «Мені самому не хочеться дивитися на всіх вас. Але я не встану з цього місця, поки ти не скажеш, чого ти плакала через Люсі». Вона всміхнулася. Мені стало аж моторошно від її раптової усмішки. І відповіла вона рівним, спокійним голосом. «Я плакала через неї, бо мені гидко думати, що Люсі хочуть усунути з дороги». Я підвівся, погасив сигарету об горщик із проклятим калачиком і вийшов, хряснувши дверима. Вночі я прокинувся від того, що хтось знов ходив по горищі. Я принижк, прислухаючись. Я чув тихі кроки, чув, як хтось відсував скрині і присував їх на місце. Навіть зрідка щось падало, глухо стукнувши. Нехай шукають. Нехай собі там товчеться хто хоче. Мені чхати на них. Мені чомусь здавалося, що як котресі з них... Будь-хто знайде те, що сховала на горищі прабабуся Лунди, то цьому страхіттю настане край. Я був певен, що той, хто знайде сховане, викриє себе. Лежачи в темряві і дослухаючись до тихих кроків, я не знав, що хтось і справді знайде те, що сховала прабабуся Лунди і цією знахідкою викриє себе. Я рахував дні, коли Крістіан вийде з лікарні. Два тижні заявив зарозумілий сивоголовий павич у кроватці, колір якої цілком гармоніював з його блакитними очима. Я весь цей час не покидав дому полковника Лунди. Проте Карл Юрген двічі дзвонив мені туди. А в будинку полковника Лунди не було таких новомодних винаходів, як телефон із парними апаратами, які дозволяють служникові, сповідникові чи гувернерові підслуховувати телефонні розмови. Я знав, те, що мені розповів Карл Юрген, лишиться між нами. А сам я не мав наміру переповідати почути нікому з членів родини Лунди. Я довідався, що Люсі дотримала слова. Вона сиділа в моєму помешканні і нікуди не виходила. Той, хто вартував біля мого домку на Гавсфьорцгате, часом приносив їй харчі. Не могла ж вона вічно їсти риб'ячі фрикадельки. Крістіан одужував неймовірно швидко. Я сподівався, що він спростує діагноз того зарозумілого павича, що до двох тижнів лежання в лікарні. І Крістіан спростував його. 10-го дня після свята на Голменколені Карл-Юрген подзвонив мені і розповів, що Крістіана виписано з лікарні і Потай перевезено, він так і сказав, Потай перевезено до його помешкання. Офіційно він і далі перебував у лікарні. Того дня, коли Крістіана Потай перевезли додому, я на силу дочекався вечора. Я враховував ще й те, що Карл Юрген також пізно закінчує роботу. Та нарешті настав вечір. «Я піду погуляю», – сказав я сержантові Віку. Тобто сказав ці слова в простір, бо самого його не побачив. «Добре», – відповів той. «Виявляється, він сидів не на тому місці, що завжди». Крістіан ґрунтовно приготувався до наших відвідин. На великому столі біля каміна красувалися пляшки різної величини і форми. «На роботу я завтра не йду», – сказав він. «І ніхто мені не дзвонитиме. Я хворий, властиво смертельно хворий, адже мене прострілено наскрізь. Отож я хочу відсвяткувати цю подію». «На смертельно хворого ти аж ніяк не скидаєшся», – сказав я. «А ні, я зроду не почував себе таким здоровим. У мене був чудовий тиждень». «Я й гадки не мав, що роль пацієнта може виявитися такою приємною. Сестра Карін? Я запросив її у ресторан. Звичайно, коли я офіційно одужаю і зможу виходити. Сестра Карін? Можеш не казати, я її бачив», – мовив я. Отже, мій брат Крістіан живий і здоровий, стояв перед нами і відкорковував пляшки. Карл Юрген сів. «Я не можу пити стільки, як ти», – сказав він. Мені завтра треба йти на службу, але за відзначу однією чаркою твоє повернення. Зате он по Мартінові видно, що йому неодмінно треба випити більше. Крістіан зміряв мене по лікарському пильним поглядом. Ти справді якийсь виснажений. Так, дай мені чистого віскі і без криги. Крістіан подав мені чарку. Мартінові з нас трьох найважче, сказав Карл Юрген. Я не сподівався, що він здатен думати, кому як доводиться. «То як у нас тепер стоять справи?» – запитав Крістіан. Карл Юрген сидів сьогодні, як усі люди, але тільки сьогодні. Він тримав у руці чарку і, здавалося, нікуди не поспішав. Також тільки сьогодні. Докази проти Люсі Лунди кричущі. Я хоч зараз можу ув'язнити її за два замахи на життя. Відбитки її пальців знайдено на викрутці і на револьвері. Її черевики залишили найбільше слідів навколо могили Вікторії Лунди. Та все це мені не подобається. Чому? Хіба такі очевидні докази не полегшують справи? Саме ця очевидність мені й не подобається, відповів Карл Юрген. Крістіан майже допив свою першу чарку. Він невимушено сидів у кріслі, простягши до каміна довгі ноги. Я розумію, що ти маєш на думці, мовив він. Ці докази надто кричущі, щоб не викликати підозри. Люсі ніколи не була особливо, особливо спритною, сказав я. По моєму, ти помиляєшся, заявив мій брат. Ми всі її недооцінюємо. Я зовсім не хочу цим сказати, ніби це означає, що вона вбивця. Може, й ні, супереч доказам, але вона не дурна, тільки з тієї чи іншої причини начепила на себе наліпку. Наліпку. Отож бо Крістіан викопана мати. Наскільки я знаю жінок, почав він. Ми з Карлом Юргеном пересміхнулися. Про його досвід у цій галузі було відомо всім. Навіть найрозумніші з них вважають, що хлопцям подобаються простодушні дівчата. Вони знають, що тішать наше чоловіче самолюбство, коли дивляться на нас блакитними очима і кажуть «Ох, який ти розумний!». Я навіть допускаю, що в Люсі вистачило глузду залишити ті докази проти себе. Вона могла передбачити, що ми сидітимемо так, як тепер, і міркуватимемо. «Ні, саме тому це не могла бути Люсі. Допускаю, що вона просто шиє нас у дурні». Він звів очі на стелю. «А я не можу повірити, що це Люсі». Якийсь час ми мовчки курили і дивилися на вогонь, що потріскував у каміні. Мене найбільше цікавить, чи хтось із них сказав щось особливе. Знов озвався Крістіан. Сказав, не думаючи, за зазвичайних обставин, а не тоді, як складав свідчення поліції. «Будь ласка, Мартіне, це твоя справа». «Ти маєш добру пам'ять на слова, адже ти філолог, і вмієш зазирнути в душу людині. Ти чув якісь слова, що здалися тобі незвичайними?» «Я справді мав добру пам'ять на слова. А от щодо вміння зазирнути в душу людині, то це був просто комплімент. Я замислився. Більшість того, що мені здалося незвичайним, було не обов'язково особливим», – мовив нарешті я. «Наприклад, те, що сказала мати. А що вона сказала?» «Що полковника звати Віктор, Віктор і Вікторія, це, напевне, не має ніякого значення, але...» «Ну, кажи». Перше, що мені здалося дивним, були слова Люсі того вечора, коли маленьку панну Лунде мало не вбили. Не сподівалася, що це станеться з нею. Вікторія сказала недавно, «Мені гидко думати, що Люсі хочуть усунути з дороги». А панна Лунде заявила, «В будинку живе вбивця». «І це правда?» «Так, але мені здається, що пан Лунде знає більше, ніж вона каже». «А мати сказала?» Карл Юрген і Крістіан пересміхнулися. «Нема чого сміятися. Вам смішно, що я посилаюся на матір? А вона дуже розумна. Вона сказала, що в будинку полковника Лунде всі носять наліпки». «Наліпки?» «А тож відповів я, – «Ти, Крістіан, не сам щойно так сказав». «Які наліпки?» Я відчув, що в Крістіана міцне візки, але водночас воно трохи розв'язало мені язика. На наліпці Люсі написано «самовпевненість», на наліпці панни Лунде «добропорядність», а на наліпці Вікторії «легковажність». І який висновок робить мати з цих наліпок? Що тими наліпками вони хочуть переконати інших, а надто самих себе, ніби вони такі і є насправді. Крістіан глянув на мене. «Я не сподівався, що мати...» «Вона цілком схожа на тебе», – відповів я. «Чи краще сказати, ти цілком схожий на неї?» «А полковник Лунде», – запитав Карл Юрген, – «яку наліпку твоя мати дала йому?» «Поки він не запитав мене, я про це не думав». «Ніяку», – відповів я. «Полковник Лунде – солдат. Для нього існують тільки наказ і дисципліна. Він сам колись казав мені про це». Задзвонив телефон. «Не бери трубки», – мовив Крістіан. «Мене тут немає. Я лежу в лікарні смертельно хворий і одужаю не раніше, як за два тижні, через місяць після того, як хтось вистрілив у мене». Ми мовчали, слухаючи дзвінок. Нарешті телефон замовк. «Це, напевне, сестра Карін», – мовив Крістіан з радісною надією в голосі. «Якби я міг знайти причину», – мовив Карл Юрген. «Певніше зрозуміти мотив, але не можу». Не бачу, задля чого все це робиться. Хіба лише задля того, що прабабуся Лунде сховала на горищі. Але щоб уся родина надавала такої ваги словам старої жінки, яка, мабуть, уже здитиніла, Крістіан глянув на нього. Не думаю, щоб прабабуся Лунде здитиніла, як ти висловився. Склерози стареча недоумкуватість – спадкові хвороби. Але ні в пани Лунде, ні в полковника Лунде не видно жодних ознак склерозу. Я б навіть сказав, що навпаки. Вони, як на свої роки, мають дуже ясний розум. До речі, склероз починається після 30 років. Я цілком певен, що прабабуся Лунде казала правду. То хіба не краще зібратися всією зі родиною і податися на горище шукати того, чого вони шукають кожне окремо, мовив я. Воно ж залишиться в родині. Так, у родині. Але вони бідні, хоч воліють не думати про це. І горді, нічого не показують. Полковник Лунде з усієї сили прикидається, наче в його родині не сталося ніякого замаху на життя. Розкладає свої паціянси. «Вбивці страшенно не пощастило», – мовив я. Карл Юрген налив собі другу чарку. Я не повірив своїм очам. «Чого панну Лунде хотіли прибрати з дороги? І чого хотіли прибрати з дороги тебе, крістіани?» «Чого панну Лунде хотіли прибрати з дороги, я здогадуюсь. А чого мене, знаю напевне». Карл Юрген добре хильнув із чарки. «Знаєш і не кажеш мені?» «Ні, не кажу. Бо ти зробиш із цього свої висновки і відразу когось ув'язниш. А твої висновки в цьому випадку були б хибні». На обличчі Крістіана раптом проступив знуджений вираз. Такий самісінький, як у того маленького професора в блакитній кроватці. Фахівці завжди мають таку міну, наче звичайні люди, не здатні їх зрозуміти». «І наліпки – важлива річ», – сказав він. «За однією з них схована відгадка злочину». «У полковника Лунда немає наліпки», – заперечив я. «Багато людей саме такі, яких вони з себе вдають», – мовив він. «От тільки хто зна, яких вони з себе вдають?» Я спробував збагнути це загадкове твердження, але не зміг. Принаймні, було ясно, що мій брат Крістіан узяв справу у свої руки, а ми з Карлом Юргеном, мов два студенти, слухали його теревені. «Чого ж нам тепер треба боятися?» – запитав Карл Юрген. «Тепер немає ніякої небезпеки. Тимчасово. Немає, поки Люсі ховається і поки я змагаюся зі смертю в Улеольській лікарні. Але потім…» «Що потім? Потім ми опинимося там, звідки почали». Коли Люсі знайдеться і я одужаю, над нами знов нависне небезпека. І вбивця втретє вже не дасть маху. Я налив четверту чарку нерозведеного віскі. Але ж ти не можеш ховатися до судного дня, Крістіане. Не можу. Я випив чарку і силою волі спрямував увесь алкоголь у сірі клітини мозку. Знаю, що треба зробити, вигукнув я. Знаю. І чого я раніше не подумав про це? Я сам знайду те, що прабабуся Лунде сховала на своєму проклятому горищі, навіть якщо це буде останнє, що я зроблю в житті. Я розтрощу те прокляте горище, розтрощу там усе вдрузки. Навіть якщо це буде останнє, що я зроблю в житті, повідриваю все до останньої дощечки. Я… «Ти починаєш знов те саме, Мартіне», – мовив Крістіан. «Ти забагато випив». «Знаю», – відповів я, – «я забагато випив, але це принаймні навело мене на думку розтрощити там усе в...» «А як ти його розтрощиш?» – запитав Карл Юрген. Мені спало на думку щось інше. «А ти не міг би цього зробити, Карл Юргене, взяти цілий загін своїх людей у сірих мундирах?» «Я підлягаю букві закону», – відповів Карл Юрген. А він не надає поліції права перевернути чиєсь горище до гори дном на підставі самих лише чуток, що чиясь прабабуся щось заховала там. «А я переверну», – сказав я. «Розтрощу там усе в друзки, Навіть якщо це буде останнє, що я зроблю в житті, я – Мартіне». Я опанував себе. І враз мені сяйнула ще одна думка. Просто дивно, як швидко під впливом алкоголю в людини з'являються різні ідеї. Я не знав, на краще це чи на гірше. В цьому випадку виявилося, що на краще, хоч ніхто з нас не знав про це тоді, коли ми сиділи біля Крістіанового каміна, випивши забагато візки. Я знов сягнув по пляшку. Ніхто з них навіть не спробував стримати мене. Мені треба бути самому на тому проклятому горищі, щоб ніхто не заважав. Треба бути самому в будинку. Отож, коли Люсі повернеться і коли ти вже будеш офіційно здоровий, Крістіане, ви відсвяткуєте те її повернення і твоє одужання. Карл Юрген не може брати в цьому участі. Він сам сказав, що не має права обшукувати те загадкове горище. А я маю право. А до чого тут святкування? До того, що мені треба побути самому, відповів я. Невже ви не розумієте? Мені треба побути самому і не одну годину. А знаєш, де тоді будеш ти, крістіане? Ні. Ти святкуватимеш своє одужання. Ти не повинен думати про те, що хтось хотів убити тебе з револьвера полковника Лунде. Дивись на це як на звичайний випадок у лікарській практиці. Навіть трохи з гумором. Та й Люсія нікуди не тікала, а просто на короткий час їздила розвіятись. Удавай, що все тут ідилія. А щодо до святкування, запросив всю родину Лунде до театру. А після вистави до Брістоля або Спайлена. Пайду куди. Аби тільки жодне з них не залишило ресторану, поки офіціанти не почнуть позіхати в дверях, чекаючи, коли нарешті ви, останні гості, звільните столик. Це потриває довго – від тоді, як ти їх забереш годині о сьомі вечора і до другої ночі, коли ти їх привезеш назад. А як ти ще запросиш їх після ресторану до себе, то буде третя ночі. Отже, я матиму. Що я матиму? Тобто скільки годин я матиму? «Вісім», – сказав Карл Юрген. «Вісім! Чудово! Я встигну! Я розтрощу те горище в друзки, Мартіне!» «Та мене вже не можна було зупинити. І поки ви не повернетесь, знайду те, що прабабуся Лунде заховала на ньому». Я сказав усе. Зліз із високої трибуни геніальних ідей і був страшенно задоволений собою. Крістіан пильно глянув на мене. І коли я повернуся з усіма Лунди, ти чекатимеш на нас у вестибюлі і скажеш «Будь ласка, ось, я знайшов його, тепер ви всі розбагатіли, а я молодець, ось і касті кінець». Я раптом протверезішав. Принаймні мені здалося, що я протверезішав. «Ні», – відповів я, – цього я не зроблю, бо тоді ми ніколи не знайдемо вбивці. Я зроблю щось зовсім інше. Але тепер моя черга – не зраджувати своїх секретів. Бо знайти те, що заховала прабабуся Лунди, ще не все. Найважливіше – побачити, як вони поведуться, і зрозуміти зв'язок між скарбом прабабусі Лунди і двома замахами на життя. «Це ти добре кажеш», – мовив Карл Юрген. «Ти ба спромігся похвалити мене. Я вдав, що не помітив цього. Я знав тільки дві речі що знайду скарб, який усі шукають, і що після цього в Крістіановій голові складеться відгадка тієї загадки, над якою ми б'ємося. Карл Юрген був тільки поліцаєм. Я раптом помітив, що наша розмова йому страшенно нудна. – Ти теж будеш потрібен там, Карл Юргене? – Де в театрі? – Ні. – На горищі? – Ні. Карл Юрген мав такий вигляд, наче перед ним стояло жваве цуценя, яке він навчав. Але йому було цікаво, що те цуценя вже вміє. Кому з тих, хто любить собак, не було б цікаво дослідити це? Ти будеш потрібен потім. Того самого вечора? Ні, тоді ще рано. Думаю, що через кілька вечорів. Але важливе одне, Карл Юргене. Тих кілька вечорів, після того, як Крістян поведе всю родину Лунде до театру, а я – розтрощу як прокляте горище. Отож. «Дуже важливо, щоб за будинком добре стежили, цілодобово. Чи на Евіна і Віка можна цілком покластися? Вони, по-моєму, наче якісь напівмертві». «Усе гаразд. Я й сподівався, що мої помічники справлять таке враження. Та можу запевнити тебе, що вони такі напівмертві, як чистокровні коні перед стартом на змаганнях. Вони кидаються вперед, що навіть не встигне відлунати стартовий постріл. Потім я мав змогу переконатися, на що здатен Евін. Хоч тепер, коли я викладав свій геніальний, на мій погляд, план, я ще цього не знав. Коли ти одужуєш, Крістіане, Коли Люсі можна буде повернутися додому?» Крістіан глянув на Карла Юргена. Той хвилину подумав. «Мабуть, немає іншої ради. Нехай Мартін спробує здійснити свій план. Отже, зараз прикину. Через два дні ти, Крістіане, не зможеш відсвідкувати своє одужання. Люсі повинна повернутися додому завтра. А Вік і Ев'єн мають бути особливо пильні. Я сам їх проінструктую. Але скажи мені одне. Ти певен, що родина Лунде захоче піти до театру? З Крістіаном? – вигукнув я. Крістіан здатен переконати панну Лунде, що вона єдина справжня жінка на світі. Здатен переконати Вікторію, що вона єдина справжня дівчина на світі. І так далі. А полковник Лунде? Він же не єдина справжня жінка на світі. Навіть Крістіан не зможе його переконати в цьому. «Крістіан зможе все», – сказав я. Він упорається із полковником Лунди. Прибере оту свою лікарську міну і почне витлумачувати йому силу всіляких речей, яких полковник Лунди не зможе втямити. Але все зведеться до єдиної поради. Родина повинна дозволити собі невелику розвагу. Правда, Крістіане? Що мені сказати? Мабуть, я маю радіти такому компліментові. «Ну і добре», – мовив я. «А я не радію», – повів далі Крістіан. «Якщо тобі пощастить здійснити свій план, то добре, ми відгадаємо загадку. Але мене це не тішить». «Чому?» Крістіан відчужено дивився поперед себе. Він снував якісь свої лікарські думки, і ми з Карлом Юргеном не встигали за ними. «Чому?» – ще раз запитав я. «Бо завжди страшно дивитися, як людина скидає маску і перестає бути людиною». Другого ранку мені довелося похмелитися пивом, а то б я не зміг працювати з Вікторією. Того дня з мене вчитель був не найкращий, але ми, як так, відпрацювали належні години. Потім я повернувся до своєї кімнати, став біля вікна і, дивлячись на сіре по березневому місто, задумався. Вчорашній запал, викликаний кількома чарками віскі, минувся. Не те, щоб я вирішив відмовитися від свого наміру, а просто не знав, як мені підступитись до того горища. Бо коли два покоління людей перевернули до гори дном горищі полковника Лунди і нічого не знайшли, то скарб, напевне, добре захований. І, мабуть, захований якось особливо. А може те горище побудоване якось особливо, що в ньому є такі сховки? Чи не порадитись мені з архітектором? Я раптом збагнув, що єдина справді геніальна думка, яка сяйнула мені і на п'яну, і на тверезу голову, це саме думка про архітектора. Звичайно, треба з ним порадитись. Але я не знав жодного архітектора. Я спілкувався із звичайнісінькими людьми і мав велику пошану до архітекторів. Я згадав, що на давніх церквах і замках завжди стояло ім'я того, хто їх будував. У новіші часи вже згадували художників та скульпторів, що працювали з будівничими. Невже я не знаю жодного архітектора? І я згадав одного. Корнеліуса. Як же його прізвище? Прізвище вилетіло в мене з голови. Це було дуже давно, йому не давалася мова, але він завжди малював афіші для всіляких свят і карикатури на перервах. Пам'ятаю, як я одного разу, знітивши серце, звелів йому стерти з дошки карикатуру на мене. Кілька років тому я прочитав у газеті, що він отримав першу премію на якомусь архітектурному конкурсі і працює в управлінні державного будівництва і громадських споруд. Державне будівництво і громадські споруди. Бідолашний хлопець, яка суха, бюрократична назва тієї установи, де йому доводиться працювати. Я поставив машину на Вергеленсвайн біля будинку номер 1 і зайшов у під'їзд. На першому поверсі висіла таблиця зі списком прізвищ і посад. Я звернувся до дівчини у віконці. Я нічого не розумію в цьому списку. Скажіть мені, будь ласка, де тут у вас креслять? Дівчина підвела очі від книжки. Вона була русява, з блакитними очима і дуже привітним виразом на обличчі. Тут ніхто вже не креслить, та коли ви хочете поговорити з архітектором, то всі вони на третьому і на шостому поверхах. На третьому – лікарні, в'язниці і посольства, а на шостому – університети і інші вищі навчальні заклади. Дівчина намагалася говорити як мешканка Осло, та однаково в її мові було виразно чути беврдальський діалект. Вона знов схилилась над книжкою. Я піднявся на третій поверх і в довгому списку прізвищ пошукав свого давнього учня Корнеліуса, але не знайшов. Видно, він не мав ніякого стосунку до лікарень, в'язниць і посольств. Я подався на шостий поверх і знов заходився вивчати список прізвищ. Частина з них були архітектори, частина – старші архітектори і навіть один завідувач відділу. Та жоден із них не звався Корнеліусом. Ну що ж, коли я вже однаково тут, то побалакую з кимось іншим. Я зупинився на завідувачеві відділу. Якби я почав з котрогось архітектора, то він міг би послати мене до старшого архітектора, а той, мабуть, до завідувача. Це забрало б багато часу, а в мене його не було. «Можна поговорити з завідувачем відділу?» – запитав я в молодої жінки, що сиділа за скляною переділкою. «Будь ласка, двері у вас за спиною». Я гадав, що мені доведеться перейти через кілька приймалень із неприступними секретарками, та я помилився. Я відразу опинився в кабінеті завідувача відділу, університети та інші вищі учбові заклади. Нічого собі робота. Він сидів за великим письмовим столом, звичайнісінький на вигляд чоловік. Ніякої тобі широкої білої куртки, як у художників, ніякого мальовничого неладу, навіть краватка була зав'язана як слід. «Мене звати Мартін Бакке», – сказав я. «Доцент Мартін Бакке. Я хотів би вас дещо запитати». «Будь ласка, сідайте». Кабінет у нього був великий, на старомодний. Темні панелі з червоного дерева з кедровими лиштвами, великий стіл для нарад, письмовий стіл, безліч полиць з книжками, а на стінах – знімки давніх локомотивів і машин. Вікна кабінету виходили просто на Королівський замок. Дивлячись на його рівні чи лінії, я згадав незграбний, населений примарами будинок полковника Лунде. Завідувач відділу простежив за моїм поглядом. Класицизм, сказав він, збудований 1848 року за ескізами кандидата юридичних наук Ганса Дітлева Францискуса фон Лістова. Я не знав до пуття, з чого мені почати. Я уважніше приглянувся до завідувача відділу. Ту був звичайнісінький собі чоловік років п'ятдесяти. «Ідеться про старе горище», – почав я. «На жаль, хоч як би я хотів, ми не беремо приватних замовлень. Мені справді шкода, бо старі горища мене дуже цікавлять. У них незвичайна будова». Я збагнув, що знайшов потрібну мені людину. «Ви знайомі з найстарішими будинками на схилі Голменколина? запитав я. Він блиснув очима за скельцями окулярів. Ще пак, вони страшенно цікаві, побудовані на зламі сторіч, поєднання норвезького романтизму зі швейцарським стилем. Він обернувся і на узяв з полиці якусь брошуру. «Я можу позичити вам число журналу «Санкт Галвард». Тут якраз надрукована стаття про ці будинки. Мені довелося відкрити свої карти». «Я шукаю на тому горищі одну річ», – мовив я, – «і не перший. Її шукають уже два покоління». «Що саме?» – «Не знаю». «А на горищі повно скринь, пак старого одягу, потрісканого посуду, манекенів». «Так», – архітектор зітхнув. «Хотів би я побачити те горище», – мовив він. «Воно саме таке, як ви змалювали», – сказав я. «Але ми, тобто я, ми не можемо знайти того, що шукаємо». А я поклав собі будь-що знайти його. Як я вже сказав, те горище вже шукане і перешукане. Отже, та річ, яку ми шукаємо, мабуть, відносно невелика. Яка саме? Не знаю. Десь така завбільшки, як залізна скринька або старосвітська дерев'яна скринька на шитво? Він мав буйну уяву. Мабуть. Архітектор випростався на стільці, взяв олівець і великий аркуш паперу. У тих старих будинках, що ви кажете – Неймовірно цікаві горища. Він сам не уявляв, наскільки його слова були правдиві. Тобто цікаво побудовані. Ось крокви. Архітектор почав накреслювати план горища так, що я зі свого боку бачив його у справжній перспективі, а він перевернутим. А мостини йдуть отак. У той час їх клали широкі, але дах біля крайніх мостин налягав так низько, що їх не можна було прибити. Тому ті мостини різали на клапті, і заганяли їх туди, не прибиваючи. Я затамував подих. Архітектор глянув на свій рисунок. Якби я захотів сховати щось на тому горищі, то саме отут, між двома кроквами, бачите? Між цими скісними балками, в порожнині під котроюсь із неприбитих дощок. У ці кутки горища, напевне, напхано різного мотлуху і скринь. Повідсовуйте їх. Але ті дошки, мабуть, за довгі роки осіли і міцно лягли на ощепину». Отож, візьміть із собою лапу. Що взяти? Він здивовано глянув на мене, тоді всміхнувся. Ну, правда, звичайно, ви не знаєте нашої термінології. Я піду і запитаю хлопців, чи в кого нема лапи, щоб позичити вам. Завідувач відділу вийшов. Подався шукати для мене у хлопців лапу. Я почав міняти свою думку про офіційні установи. А може це був приємний виняток? Архітектори, видно, не такі віддані всіляким параграфам і правилам. Завідувач відділу повернувся. «Ось вам лапа», – сказав він. «Виявилося, що то важкий залізний стрижень, десь із пів метра завдовжки. З одного боку загострений, з другого роздвоєний і ледь загнутий». «Нею можна й вбити когось», – сказав він. «Але ми, архітектори, мирні люди. Ми нею відриваємо лиштви і дошки. Будь ласка, потім повернете її нам. А ось рисунок і число журналу, на той випадок, якби ви щось забули». Його очі ласкаво всміхалися за скельцями окулярів. «Щиро вам дякую», – мовив я, – «може, і я міг би вам чимось стати в пригоді? Я був би дуже радий». На мить він задумався. І раптом із нього наче почали спадати роки. Переді мною сидів 18-річний хлопець. «Як ви думаєте, на тому горищі не може бути старого клаксона?» «Вибачте, чого?» «Такого ріжка, що колись чіпляли з боку до машини поряд із водієм». Я реставрую давні автомобілі, саме тепер лагоджу Максвелла випуску 1912 року. Якщо тільки такий ріжок знайдеться там, він буде ваш, запевнив я його. Я попоїв у себе вдома разом з Люсі. Вона приготувала обід. І я ще раз переконався, яка вона вправна куховарка. Ти смачно готуєш, Люсі, але не треба було стільки морочитись задля мене. Вона усміхнулася, але очі в неї були смутні. «Я тільки це й можу зробити для тебе, Мартіне. Подяку». «Подяку за що? Не треба про це говорити. Покласти тобі ще?» «Дякую, поклади». Якусь хвилю ми їли мовчки. Я не знав, про що говорити з Люсі. Те, що я мав їй сказати, не дуже годилося для розмови за обідом. А про що ж іще я міг говорити з нею? Про музику? Я не зважувався торкатися цієї теми. Каву ми пили біля каміна. Була вже майже сьома година. Тобі треба сьогодні вернутися додому, Люсі. Люсі, не впусти знов чашки. Їй якось пощастило поставити чашку, але вона брязнула об блюдце. У мене не вистачить відваги, Мартіне. Треба, ми ж повинні рушити з місця. До чого рушити? Ти сама знаєш, до чого. Люсі знов ковтнула кави. Рука в неї тремтіла. Я боюся. Я сам боявся, але не міг їй цього сказати. Я сидів і дивився в камін. Там так мирно горіли березу і поліна, і скрізь навколо панував мир. Удаваний мир. Дивно, Люсі, але з цього все й почалося, коли ти сказала, що боїшся. А як мій чоловік? Він дуже стурбований, що тебе немає. Думаю, він зрадіє, як ти повернешся додому. Він тобі подобається? Так, спершу не подобався, а тепер подобається. А тобі? Можеш не відповідати, як не хочеш. «А як ти думаєш, чого я вийшла за нього заміж?» Я вже склав свою думку про те, чого вона вийшла за нього заміж, та висловити її було нелегко. Я промовчав. «Нам треба йти, Люсі. Збирай свої речі!» Вона всміхнулася. «Нема чого збирати. У мене з собою лише зміна білизни, але вона висить у ванні і, напевне, ще не висохла. Я розраховувала, що користуватимусь твоїми піжамами та ще зубна щітка». Мені бракуватиме твоєї піжами, Мартіне, бракуватиме всього цього. Тут так спокійно. Я люблю спокій і тишу. Посуд ми мили разом. Я на хвилину загляну на горище, Люсі. Може, тим часом ти знімеш постільну білизну? Я піднявся на горище, де мав комірчину. Там я вибрав найменший мішок зі свого спорядження для човна і поклав у нього два сигнальні ліхтарі. Готуючи все це, я думав про Люсі, що збирала з мого ліжка білизну. Я спустився вниз і зайшов до спальні. Там усе вже було прибране. Знята білизна лежала рівно складена на стільці. «Нехай там і лежить», – сказав я. «Від неї гарно пахне. Як називаються твої парфуми?» «Я повернуся», – сказала вона. «Я повернуся». «Так, тепер я швидко повернуся до свого помешкання. Повернуся і відчую запах. Я повернуся». «Що я вже знатиму на той час, як повернуся? Я не хотів про це думати тепер». Люсі сиділа в машині поруч зі мною, і ми їхали в напрямку Голманколена. Я й далі не знав, про що говорити з нею. «Уже… вже починається весна», – сказав я. «Так, як по-твоєму вони мене зустрінуть?» «Не знаю, Люсі, скоро побачимо». Вона глянула на годинник. «Дев'ята. Мій чоловік розкладає пасіанс. Марта вишиває, а Вікторія читає книжку. Вони знають, що я приїду, Мартіни». «Ні, Карл Юрген просто звелів мені привезти тебе додому. Він ще щось призначив на цей вечір?» «Не знаю». Люсі дістала сигарету і закурила. Нам видно було три башти на аеродромі. Саме сідав літак. Він плив над червоними, миготливими сигналами на баштах і моргав своїми двома сигналами – зеленим із правого борту і червоним із лівого. «Карл Юрген працює за методом шоку», – мовила вона. «Я обернувся до неї». Обережно, Мартіне, я вирівняв машину. За методом шоку? Що, може, неправда? Правда. правда. Хоче бачити, яка буде реакція? Так. Я спробував обміркувати ситуацію. Люсі розуміє, що Карл Юрген користується методом шоку, це означає, що вона до нього приготована. Хоч, як добре зважити, все залежить від того, чим він думає викликати той шок. Я залишив машину на подвір'ї і відімкнув вхідні двері. В будинку панувала цілковита тиша. У вестибюлі сидів Ев'єн. Отже, заступила нічна зміна. Побачивши нас, Ев'єн навіть оком не змигнув, тільки незворушно повідомив. Вони у вітальні. Вони сиділи саме так, як і передбачала Люсі. Так, як і я собі уявляв. Усі троє глянули на нас, коли ми зайшли. «Я відчув, що в мене справді таки розбігаються очі, адже я знав, що головне тепер стежити за їхньою реакцією». Вона була млява. Вікторія на мить відірвала погляд від книжки і сказала «Привіт, Люсі! Будеш вечеряти?» – запитала панна Лунде. Лише полковник Лунде виявив бодай якісь людські почуття. Він підвівся, втупив очі в Люсі, і його худі смагляві щоки ледь порожевіли». Люсі, я добре, що ти повернулася. Сподіваюсь, тобі не було зле. Він ступив кілька кроків їй назустріч. Я не зводив з нього погляду. Та раптом він став, тоді вернувся на своє місце. Я забув глянути на Люсі. Ми сиділи й балакали з півгодини. Останніх новин і повідомлення про погоду ще не передавали, а хвилини тяглися цілу вічність. Та ми не могли піти спати, поки полковник не дасть сигналу. Проте розмова не в'язалася. Здавалось, що Люсі своєю раптовою появою розладнала родинну гармонію. Тепер, коли вона врешті повернулася, всі наче відчували себе зобов'язаними говорити з нею, але не знали про що. Та ось двері відчинилися і до вітальні зайшов Карл Юрген і мій брат Крістіан. Метод шоку. Цього разу він подіяв. Навіть на мене. Вони не спромоглися попередити мене, що прийдуть. Але я мав перевагу над іншими, бо знав, що Крістіан здоровий, а решта цього не знали. Вони думали, що він лежить смертельно хворий в улевольській лікарні. А він на хворого не скидався. Навпаки, пащив здоров'ям. Я швидко опанував себе. Я почув, як Вікторія впустила книжку на підлогу. Побачив, як полковник Лунди підвівся, тобто спробував підвестися, але так і завмер. У панни Лунди з'явився такий вираз, наче вона побачила примару. А Люсі побіліла, як смерть. Було цілком тихо. Карл Юрген і Крістіан витримали паузу. Думаю, вони домовилися про це наперед. Вони хотіли знати, що хто скаже під враженням їхньої появи. І справді всі четверо вигукнули. «Доктор Бакке!» Це прозвучало, мов, чотири голоси зітхання. Маленька панна Лунде перша отямилася. «Доктор Бакке, а ми думали, що... що я помираю?» «Ні-ні, вибачте, але ми думали, що ви хворі». «Я дуже добре себе почуваю», – мовив Крістіан. Полковник Лунди також отямився. «Будь ласка, сідайте». Карл Юрген і Крістіан сіли. «Я думав, що ви зрадієте, побачивши мене», – сказав Крістіан. Карл Юрген мовчав, але я знав, що його ясні очі помічають кожну дрібницю, найменшу зміну на їхніх обличчях. «Мабуть, нам годилося б відсвяткувати ваше одужання, докторе Бакке» мовила Вікторія, й справді в її голосі забринів глум, а проте вона сама, того не знаючи, допомогла нам здійснити наш план. «Так, відсвяткувати», – підхопив полковник Лунде, і тоді в гру вступив Крістіан. «Якраз того я й прийшов, Вікторія, відсвяткувати, але не ви будете влаштовувати свято на мою честь, а я, і Люсі. Вона також щойно повернулася з короткого відпочинку, а я одужав. Це треба як слід відсвяткувати». Я сам хотів запитати, чи не міг би я запросити вас усіх завтра, скажімо, в Національний театр. «В Національний театр», – зітхнула панна Лунде. «А потім до ресторану Спайлен. Там кожне з нас вибере собі те, що він найдуще любить, а після того потанцюємо». «Потанцюємо?» – проказала за ним Люсі. «Пусте базікання», – мовила Вікторія. «Ми не маємо в що одягтися». «Вікторія», – сказав Крістіан. «Байдуже, в що ти одягнешся? Ти можеш прийти в старому мішку, а однаково чоловіки бачитимуть тільки твої зелені очі, що сяють, як зірки. Ти, Люсі, взагалі незрівнянна. А щодо вас, панно Лунде, то я давно мріяв потанцювати з вами. Ви, мабуть, легенька, як пір'їна». «Невже вони піймаються на це?» «Піймались? Вони всі засяяли?» «Мабуть, це була б здорова переміна», – сказав полковник Лунде. «Ловлю вас на слові», – мовив Крістіан. «Я заїду по вас завтра десь о чверть на восьму. Я радий буду попоїсти як слід після лікарні, а потім потанцювати». Отже, домовилися. «Нас якраз три пари», – сказала Люсі. «Буде дуже приємно». «Три пари?» – перепитав я. «А що хіба ні? Ти Мартине, Мартіне, твій брат і мій чоловік, і нас три». Вона обвела поглядом панну Лунди і Вікторію. «Я завмер». Цілком природно, що їй таке спало на думку. Я цього не врахував. І не тільки я. Карл, Юрген і Крістіан також не врахували. Я бачив це по них. Люсі могла розладнати весь мій план. Геніальний план. Залишитися самому в домі і знайти на горищі те, що заховала прабабуся Лунде. Не знаю, що думали Карл, Юрген і Крістіан, а я гарячково шукав якоїсь путящої відмовки. Вибачте, я проспав, у мене зупинився будильник. «Ні, це не годиться. Та не дарма я був учителем. Є багато путящих відмовок. Я, я мабуть, застудився. У мене болить горло, промим я. «Дай, ну я гляну», – сказав Крістіан. Я підійшов до нього страшенно хвилюючись. Оскільки Карл Юрген і Крістіан не втаємничували мене в усі свої методи шоку, я не був певний, що він у мене знайде щось. Але невже мій велемудрий брат не захоче допомогти мені?» Він на мить приклав руку мені до лоба, тоді взяв за зап'ясток і послухав пульс. І справді допоміг. «У тебе температура», – сказав він. «Тобі давно треба було лягти в ліжко». «Шкода», – мовила Люсі. Вікторія підняла з підлоги книжку. Вона тримала її в руці і поволі стукала нею об край столу. Мені не сподобався вираз на її обличчі. «З нами може піти інспектор Гал, мовила вона. «Тоді всім буде пара, коли Люсі так хоче». А крім того, її очі сяяли з-під чорної гривки, як дві темно-зелені зірки. Крім того, інспектор Гал наглядатиме, щоб ми не повбивали одне одного. Я відчув зловтіху. Хоч раз Карл Юрген опиниться в такому становищі, в якому я перебуваю вже понад два місяці. Якусь мить я міркував, як він витримає цей удар. Він витримав його. А як же інакше? «Дякую дуже», – сказав він. «Я радо піду з вами. Я не бачив нової вистави в Національному театрі, та й давно вже не танцював». «Це я повинен дякувати», – сказав полковник Лунде. «Ми будемо готові рівно о чверть на восьму». Полковник сказав своє слово, а це означало, що він говорив від цілої родини. «Ви забули послухати повідомлення про погоду, тату», – сказала Вікторія. «Повідомлення про погоду? Правда. Ну, та байдуже. Завтра ви теж не зможете послухати його». «Нічого», – відповів полковник Лунде. «Ще раз дякую, докторе Бакке. Я, я дуже радий, що ви одужали». Я лежав у ліжку і курив сигарету. З закошлатих ялин підіймався місяць. Ранній березневий місяць. Усі вже міцно спали. Сержант Евін сидів у вестибюлі. Я розчавив у попільничці недокорок і вимкнув світло. Я лежав і думав, що це, може, моя остання ніч у домі полковника Лунди. Остання ніч, коли мені ще не відомо нічого певного про того, хто вчинив два замахи на життя. Для більшої переконливості я обмотав шию грубим вовняним шарфом. І так само для більшої переконливості через певні проміжки часу пив гаряче молоко з медом, яким мене пригощала панна Лунди. Гіршого питва я не знав. Воно нагадувало мені далеке дитинство, коли мати лікувала мене від застуди. Здебільшого я тоді так само прикидався, як сьогодні, і щоразу мене карали гарячим молоком із медом. Але я мусив грати свою роль. Коли вони виходили, я спустився у вестибюль. Люсі, звичайно, перестаралися. Спідниця на ній була надто коротка. Вона вся блищала від різних оздоб, а штучні вії на підфарбованих у синій по повіках скидалися на дві стяжки волохатої шкури. Вікторія змінила свій щоденний бахматий светер і негарну плісовану спідничку на сукню, і не на будь-яку, на святкову темно-синю сукню з білим комірцем. І ще розповідати була в ній просто чарівна. Панна Лунде знов надягла на себе щось невизначене, сіро-брунатне, але на грудях у неї блищала золота брошка. На одній руці вона несла рудоголиса, справжнього рудоголиса, з хвостом, лапами, мордочкою і скляними очима. Полковник Лунде був у синьому костюмі. І я відразу побачив, що костюм старий, такий старий, що знову став модним. Костюм із жилетом і вузькими штаньми. Мабуть, він був незрівнянний тоді, коли носили підкладені плечі і штани з манжетами. Правду, казати полковник справив на мене найбільше враження. Він був дійсно елегантний. Власне, я досі не помічав, який він вродливий, яке гарне його виразне смагляве обличчя і буйний сивуватий чуб. Крістіан приїхав рівно о чверть на восьму. «Ти чому не в ліжку?» – запитав він. «Зараз ляжу», – відповів я. «Мені навіть гірше, ніж учора». Тієї миті Крістіан спрямував усі свої чари на трьох дам Лунде. «Панно Лунде, ви просто чарівні!» «Я не слухав, що він казав далі. Я добре знав свого брата». «Ну, бажаю приємної розваги», – сказав я. «Я підуляжу». «Одужуйте», – мовила панна Лунде. «Тепле молоко в кухні?» «Шкода, що я не потанцюю з тобою, – сказала Вікторія. – Мені також шкода, – відповів я. За цілий вечір я вперше сказав правду. Я почекав, поки Крістіанова машина поїхала. Тоді стягнув із себе проклятий шарф. «Сержанти Віку! – гукнув я. – Слухаю, – озвався він. – Я обернувся і аж тепер побачив його. – Сержанти Віку, не пускайте сюди нікого, поки о другій ночі не повернуться всі лунди. «Вас тоді вже тут не буде, але передайте цей наказ сержантові Ев'їну. Часом би хтось із родини повернувся швидше, відразу скажіть мені. Я буду на горищі. Негайно попередьте мене». Сержант Вік незворушно вислухав мене. «Гаразд?» – відповів він. Я піднявся до своєї кімнати, відчинив шафу і взяв звідти лапу, позичену в управлінні державного будівництва і громадських споруд. Потім витяг мішок із сигнальними ліхтарями з вітрильника. Серце в мене гупало. Я виліз на горище і ввімкнув світло. Тоді спустив завіси. Хто знає, що б подумали сусіди, якби раптом побачили на горищі в полковника Лунди світло, схоже на спалах фотолампи. Потім я засвітив сигнальні лампи. Задля певності я почав з того, що десятки років робили інші. Колись я бачив фільм, у якому смарагди були нашиті на сукню з блискітками. Як же в біса він називався? Ага, згадав, газове світло. Не знаю, скільки я так шукав. Я почав з одного кінця горища і посувався до другого. Я витягав зі скринь одяг, обмацував кишені, водив рукою уздовж швів. Я повивертав з коробок книжки на підлогу. Їх виявилася величезна купа. Я працював, мов невіжений. Скинув із себе піджак і збагнув, що вже не знайду його. Я брав книжку за книжкою, обертав їх на всі боки, гортав вказівним пальцем сторінки. Ще добре, що я звик мати справу з книжками, але з поміж сторінок не випало нічого. Я поскладав книжки назад у коробки, не тому, що хотів навести лад, а щоб мати змогу шукати далі, бо коли я спорожняв якусь коробку, на підлозі не лишалося жодного сантиметра вільного місця. Ось велика паперова коробка зі старими листами. Мене охопив розпач. Щоб прочитати кожен лист, мені треба було б згаяти кілька днів. Мене нітрохи не мучило сумління. Я почав навмання витягати листи з конвертів. Запрошення, давні рахунки, подеколи приватні листи. Але в них не було нічого особливого. Далі я взявся за старі меблі. Старий секретер із безліччю шухлят. Чи в ньому є потайний сховок? Я почав висувати шухляди. Посипалися гудзики, пластинки корсета, гральні карти, недокінчене вишивання, старі зошити з рахунками. Я скинув із себе краватку. Тоді розпоров плюшеві спинки двох стільців, що мали тільки по три ніжки, і стояли під кутом, підпирали один одного. Коли я посунув один стілець, дерев'яна вішалка перевернулась і тріснула навпіл. Падаючи, вона потягла за собою хмару сірої павутини, яка обснувала її вгорі. Сигнальні ліхтарі з мого невинного вітрильника кидали на стелю чіткі чорнобілі світлотіні. Ось перев'язані мотузками паки старих газет і тижневиків. Я витяг складеного ножика і порозрізав мотузки. Паки розсипалися на всі боки, і я впав на них. Там були комплекти журналу Самтіден за 25 років. Я забув, що я доцент-філолог. Навіть річники Самтідена здавалися мені просто старими аркушами паперу. Я перегорнув їх, проте нічого не знайшов між пожовклими сторінками. Я не міг уже скласти їх за роками, а згорнув усі гамузом в одну велетенську паку. скринька зі старою порцеляною. Кожна річ загорнена в газетний папір. Я почав діяти трохи обережніше. Але там були самі лише два неповні потріскані сервізи. Скриньку з кухонним посудом і формами на тістечка я просто перевернув на підлогу. Я мав ту перевагу, що мені не треба було дотримуватися тиші. Тому я за кілька годин устиг зробити стільки, скільки інші, шукаючи тайкома, за багато ночей. Але горище полковника Лунди скидалося тепер на поле бою. Я глянув на годинник. Скоро північ. Мене погняв страх. Та я покладався на свого приятеля, завідувача відділу, і на лапу, яку він позичив для мене в вкотрогось зі своїх хлопців. Бо тепер мені більше не було чого робити. Не було чого робити, крім найважливішого. Адже тепер остаточно з'ясувалося, що хоч яку річ сховала прабабуся Лунде, вона сховала її саме там, де сказав архітектор. Я повідсував коробки з перекиданими книжками від стіни». Дах тут був такий низький, що мені доводилося згинатися майже навпіл. І ось я взяв у руки лапу. Тепер треба було працювати послідовно. Я прилаштував один ліхтар так, щоб світло падало просто в куток, з якого я думав почати. Крайня мостина складалася з коротких дощок, який змалював мені архітектор. Я спробував найдальшу дошку в самому кутку. Вона сиділа міцно, але я відразу помітив, що її не прибито. Я взяв лапу і підважив дошку. Мій приятель-архітектор казав правду. Під крайньою мостиною була порожнина. Ніяких глиняних вальків, а порожнина до самих брусів, з яких була настелена стеля. Цілковита порожнина. Я переставляв ліхтаря і підважував дошку за дошкою. По спині в мене стікав під. Обличчя було обліплене павутиною і брудом. Хай би і чорти взяли ту стару лунде, хоч мертвих не годиться згадати.